Ha detto Giuliano Amato che i partiti non si inventano. Una massima per me vista sacrosanta, ma anche piuttosto ovvia. I partiti non si inventano perché secondo la dottrina politica classica, quella in cui siamo cresciuti voi e io, devono essere portatori di interessi reali, radicati in ampi settori della società, organizzati attorno a un progetto di ampio respiro anche se per annunciata con le migliori intenzioni del mondo, quelle di raccomandare vincassatissimo Prodi di andarci piano con la sua idea di lista personale che chi ci sta ci sta gli altri sigattino, la formazione ricorda un po' troppo la scoperta dell'acqua calda per onorare davvero la sottigliezza che all'ex presidente del Consiglio normalmente si accredita. D'altra parte, d'altra parte nel sistema politico non più tanto classico in cui ci tocca di muoverci l'affermazione risulta di essere clamorosamente falsa. E come ha dimostrato Berlusconi, chi ne ha creato uno dal nullo 11 anni fa e sta cercando di fare altro e tanto oggi, i partiti si possono benissimo inventare basta dispovedo quanto necessario del potere mediatico relativo. Ai vasti settori della cittadinanza vi chiesti dalla teoria eh, si potrà affermare che i nuovi interessi verranno tutelati davvero da una struttura creata per tutelare gli interessi di altri e l'invenzione, benché mendace per qualche tempo, riuscirà a reggersi. Il tempo per lo meno di cui l'inventore ha bisogno per sistemare i suoi affari personali e di ridurre a domicilio la concorrenza. Poi si vedrà ma non solo. Si è visto che con un po' di buona volontà e un minimo di fortuna ci si può inventare se non un partito almeno un o almeno un'entità subpartitica o sovrapartitica fa lo stesso anche se non si ha il becco di un quadrino e se i propri progetti non sono altrettanto mirati. Pensate all'ulivo, anche l'ulivo, questo strano oggetto dal nome vegetale che da quasi dieci anni si aggira per l'Italia senza che nessuno sappia veramente di che cosa si tratti progetto, alleanza, coalizione o che altro anche lo libro è frutto di un'invenzione di un'invenzione anzi particolarmente felice vista la perentorietà e la suavità con cui ha fatto trangugiare una bella fetta di elettorato la minestra più e più volte riscaldata della consociazione asimmetrica la Partito Comunista e Democrazia Cristiana che aveva caratterizzato gli ultimi anni della prima Repubblica. La capacità inventiva in questo caso è stata quella di proporre questo questa specie di nipotino delle larghe intese del compromesso storico sotto una veste un poi vanesciente, ma indubbiamente altra. Eh, chiunque ci abbia pensato è stato un capolavoro e infatti vedi finora ha funzionato. Nonostante gli scossoni coi suoi azionisti più riluttanti lo hanno ripetutamente sottoposto che non viva con una minuscola se si debba scuotere per raccogliere i frutti del rot dell'antico principio dell'agricoltura mediterranea. Non sarà un caso allora e non sarà un caso se oggi le due contrapposte invenzioni della vita politica nazionale vanno in crisi contemporaneamente e anche se da un lato Berlusconi pensa ad avere abbastanza quatrini e poteri per ripetere l'operazione del 94 eh, infatti ci sta provando e dall'altro i video di visti confidano oltranza nella propria capacità di metterci una pezza eh, può darsi bellissimo che la crisi sia peggiore di quello che sembra vedete tanto per limitarci ai nostri problemi e lasciare per l'uscogna i suoi e io io mi sono sinceramente divertito negli ultimi giorni a sentire nei vari microfoni aperti di ascoltatori di radio popolare inveire con suoi lutelli e dandoli del venduto, del sicofante, del incompetente, del vanesio e avanti ad libitum per quel che mi riguarda anzi sottoscrivo di cuore ma non so Non so quanto la crisi dell'Ulivo possa essere spiegata o risolta addebitandola la Marrafedo all'incompetenza di questo o di quello. Otelli, Otelli sarà stato un po' più screditato nella media del suo percorso dalla segreteria del Partito Radicale alla presidenza di quello post democristiano. È un personaggio però affatto omogeneo alle stabili di rivista, ne fa parte da sempre, ne condivide logiche e motivazioni. Non eh... dico lo dico perdeu la brutalmente. Funzionava abbastanza bene finché sembrava destinato all'opposizione perpetua e in quanto legittimo erede del compromesso storico si proponeva al nobile compito di salvare la democrazia. Ora che dopo il risultato delle regionali si respira una certa quaravia di governo, eh, il problema è quello di chi concretamente gestirà l'auspicata vittoria, il che richiede ne richiede che da una realtà aperta, interpretabile da ciascuno a modo proprio, si passi a una struttura in cui i rapporti reciproci siano definiti con la massima precisione, che è un bel problema lo ammetterete. E non coinvolge soltanto le responsabilità del sindaco di Roma o le speranze di quello attuale. Eh, speriamo che qualcuno si decida a riconoscerlo e ad affrontarlo esplicitamente per quello che è se no è vero che i partiti non si inventano ma qualcosa saremmo costretti a inventarci lo stesso